Вона не поважає тебе. Даліло все аж трусило від можливості похитнути привілейоване становище Соломеї. Удари припинилися, і крізь заплили очі, я вже бачив, як рувим насувається на неї. Чого ти за нього постійно просиш? «Може ти закохана у цього дрища?» «Ні!» – крикнула вона. «І мені стало ще більш боляче, аніж коли удари рулима потрапляли прямо в голову. Просто він такий. Він не має нічого проти тебе. Він чомусь намагається всім допомагати». Свої ліки мені віддав, нас рятував від лікаря, їжею дівиця, він просто такий. А він не розуміє правил, не вміє підкорятись. За це й має бути покараний. Рувими, голос Соломеї лунав заспокійливо і ніжно. Він просто неадекватний, от і все. Можливо, справді хворий. Не при собі. При здоровому глузді він не може проти тебе йти. А він би розумів, що ти можеш із ним зробити. Після цього стало тихо. І лише чулися розчаровані зітхання, чи то даліли, чи то інші. Ровим притулив Саломеї до своїх грудей, і я не міг це бачити, заплющив очі і цілком віддався усвідомленню свого болю. «Хворий на голову чи ні, всі мають мене слухатися», – почувся вже спокійний голос Ровима. І на цьому все скінчилося. Хіба що я знову відчув удар по спині. Але він був слабким, і то від старого Єфа, який відбіг, шойно я розплющив очі. Звісно ж, у поїданні раків ми з Єзавелі участі не брали. Вінка допомогла мені промити рани в озері, і ми всілися під деревами подалі від багаття і такого приємного запаху печених раків. Цей запах все одно відчувався. Тому до всіх радощів додавалося ще й голодне бурчання шумка. І, Завеле, у тебе з'явилася червона пляма під оком. Промову я без особливих ніжностей, просто констатуючи факт. Ця пляма ще й пухати почала, але про це я вирішив змовчити. Ти б себе бачив, відповіла так само люб'язна вона. Ліве око рознесло, певно, скоро на нього не бачитимеш. Я помацав рукою. Справді росла гуля, і все важче піднімалася віка, Чи й губа нижня тріснула. Теж стала величезна. Якщо додати кульгання від кількох влучних ударів по правому коліну, то вигляд я мав просто жилегідний. Якби експеримент з оцінки краси відбувався сьогодні ввечері, то наприкінці списку опинився б уже я. Чого ти відмовилася брати йому одяг? Це ж не складно було, спитав я, і далі обмацуючи свої рани. Я не просила себе захищати. Різко відповіла стара і, схрестивши руки на грудях, відвернулася убік. Та я про це її не кажу.